Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Ansvarig utgivare för dagens program är Richard Stenberg. Vill du ha kontakt med kommunisterna då är det naturligtvis enklast att gå in på www.skp.se Där finns all kontaktinformation du behöver i, om du ska ha kontakt med partiet i resten av landet om du lyssnar på den här sändningen i efterhand då har du kommit in på www.kommunist.se där läggs sändningarna upp i efterhand det har varit lite strul nu den här månaden då vi vissa program har fått utgått för att backuppen har inte fungerat riktigt men vill du ha kontakt med oss här nere då kommer du naturligtvis till Södra Förståsgatan 132 där burlovskommunisterna har lokalt tillsammans med, med Malmökommunisterna. Alltså Södra Förståsgatan 132 i Malmö det ligger ända uppe vid Dalaplan. Vill, just, vill du stödja kommunisterna i valet så sätter du in ett land på kommunisternas valfond och det är postgivning 421-421 53 5384-1 Vi ska som vanligt ha ett blandat program. Vi kommer till att prata lite om rot- och rotavdraget. Och vi ska prata lite om 8 mars. Det är på måndag. Och då är det den internationella kvinnodagen som i år har sitt när den sen den startade. Vi skal også prata lidt om valget i, i, i Irak, som kanske ikke bringer os så meget, men der arbejder jo faktisk mange irakere, som nu skal gå og ryste i i denne helgen. Og vi har lidt andet småt godt, som vi præsenterer efterhand. Men vi ska börja med arbetslösheten, för den är som vanligt alltså stigande. Det är så trots vad de pratar om att de gör och kämpar så mycket mot arbetslösheten, de störande, så visar det sig alltså att eh, trots det så bara stiger den. Och nu fick vi reda på att i regionen. I Lund, där kommer ytterligare människor till att bli arbetslösa när, när AstraZeneca, alltså läkemedelsindustrin, flyttar till, vad skulle de flytta till Mönderdagen tror jag det var, uppe i Göteborg någonstans. De skulle flytta en hel del av sin forskning dit. Där och så är det ju naturligtvis i det privatkapitalistiska samhället där är det inte samhället som styr över hur, hur man ska fördela jobb och hur, var jobben ska finnas eller sånt utan där är det de privata ägarna som utifrån profiten bestämmer hur många som ska bli arbetslösa gör de mindre profiter så sparkar de iväg en del människor för att då kunna ta deras löner och, så och lägga bland profitorna vi vet ju sedan länge att övertidsarbetet är väldigt högt hög nivå på den övertiden som som jobbar i Sverige. Vi vet att det skulle, om inte folk jobbar övertid, så skulle ha vara 120 000 mindre människor. Inte mindre människor, men mindre antal människor som skulle behöva vara arbetslösa. Och det hade ju naturligtvis varit bra att kunna dra 120 000 människor ifrån den över halva miljon som idag står utanför den ordna arbetsmarknaden. Det är inte så heller att de säger att det går framåt och att det börjar ljusna och sånt. Men det märks inte särskilt mycket i de nya lediga jobben. Då, då borde det ju naturligtvis vara så att det var, det var flera lediga jobb framför. De enda jobben jag har hört snackas om det är de praktik, praktikantplatserna, 60 000 var det väl, som skulle praktisera på det, i den statliga byråkratin, alltså på de, i de statliga verken, jordbruksverket och alla möjliga. Man borde ju i och för sig kunna skicka ner en hel del praktikanter till EU, för de har ju gott om lokaler. Varje bukrat där har ju en yta på nästan 200 kvadratmeter att disponera över, så där borde ju vara plats till en hel del eh, annars eh, praktikanter. Men... Eh, det kommer kanske, det ju också vad det leder. Fast jag är inte säker på att vi får skicka så många från Sverige för arbetslösheten är ju hög inom alla de länderna. I synnerhet de länderna som har accepterat och, och gått med i det så kallade eurosamarbetet. I Spanien, där är nästan till exempel ungdomsarbetslösheten. Varannan ungdom är där arbetslös. Eller nästan varannan ungdom. 44 procent av ungdomarna under 26 år är arbetslösa och de sa att den enda möjligheten var att ge sig iväg från Spanien problemet är var de ska ge sig iväg någonstans för i Europa kan de knappt ge sig iväg för det, det, även om den ligger på 27% procent här i Sverige eller 25 så är det klart inte mycket att eh, komma till och man vill ju sett i media att det börjar uppstå så kallade spökstöder i Spanien och i andra ställen det är ju naturligtvis för att kapitalet flyttar produktionen dit där de får högsta möjliga profit och det är ju därför vi kommunister vill ta makten från kapitalet och lägga den på folket, det är folket som producerar alla nyttigheter och då ska de naturligtvis också ha bestämmandet och makten att styra över sina liv och det visar sig att det finns pengar, det är ju inte så att det finns risk på resurser i Sverige eller något sådant. Eh, och man kan ta två exempel som man har kunnat läsa i, i tidningarna nu. Eh, vet är särskilt det som gäller här nere i Skåne. Och det första är ju att man springer omkring och slänger fem miljoner för att personer som ska ha sina, ut sina lokaler som har självstopparna i fikan som arrangörerna inte för sig verkade som enligt de uppgifterna som man har läst i tidningen. Sen är det också de här eh, jobbcoacherna som man har anställt i arbetsförmedlingen här nere i Skåne där det visar sig att det finns ingen, överhuvudtaget ingen skillnad på de som arbetsförmedlingen har eller inte den enda skillnaden är att en extern jobbcoach får istället 9000 kronor per arbetssökande som han, hand, han eller hon får ta hand om vad tänkte jag om en person då har kanske 10 stycken i, i månaden alltså där finns ju ingen på arbetsförmedlingen som säkerligen tjänar 90 000 kronor i månaden Ja, yeah. och det visar sig också under förra året, nu, nu kommer det steg från förra året. Alltså, socialbidragen ökar uh, betydligt i förra året. Folk har tvingats till att leva på socialbidrag. Det ökade med 20 procent förra året. Och det var inte så att i de 20 procenten är inräknat flyktingar eller som har fått flyktingbistånd och sånt. Utan det var alltså bland dem som bodde i Sverige och har jobbat och så som det ökar socialbidragen med, med 20 och det är ju naturligtvis vansinne att låta folk på socialbidrag när vi har så många brister i samhället som skulle kunna äh, vara jobb och det är naturligtvis en skandal egentligen, alltså, eller egentligen det är en skandal att äh, man subventionerar privat företag alltså, då är i det här fallet jag menar 5 miljoner det är ganska mycket pengar och um, vi har sett alltså, hur det gick till när det byggdes ju. det var ju inte så att uh, det är Percy Nilsen som har stått för de majoriteten av kostnaderna det är, utan det är faktiskt Malmö skattebetalare kommunen sålde i ett för 2-300 miljoner eller något sånt som han en vecka eller mindre än en vecka senare sålde, sålde för 800 miljoner han tjänar alltså en halv miljard på affären som egentligen alltså, de borde ha tillfället Malmö skattebetalare så, så vilka som har betalt arenan och vilka som för att betala eh, bidragen till arenan det är helt klart och det är naturligtvis inga pengar som inte tas någonstans ifrån utan naturligtvis går det ut över barnomsorg sjukvård, äldreomsorg och alla möjliga områden av, av, vår, av vårt socialförsäkringssystem eller över vår offentliga sektor så visst finns det pengar det är inte utan det är utan tvivel alltså det finns jäkligt mycket pengar men bara det är de alldeles fel Fördelade. Och det är den omfördelningen vi måste göra. Och det är ingen omfördelning som är sker efter några naturkrafter eller något sånt. Utan den, den omfördelningen måste vi lösa genom klasskamp. Alltså genom kamp helt enkelt. Mot de som styr och ställer och använder våra resurser. För det är våra, det är det arbetande folket som skapar alla värde här i samhället. Det skapas inte värde för att jag säljer en aktie och tjänar tio tusen på att sälja aktier eller något sånt det är inget bestående värde för det kan försvinna i nästa affär utan det, det är ju naturligtvis den materiella produktionen vi har som skapar skapar värde. Och, och naturligtvis är det nödvändigt i den produktionsprocessen. Även att ha en bra sjukvård och på alla sätt och vis. Och i den klasskampen så är det viktigt att man själv deltar i den. Man kan ju inte sitta och vänta på någon messias på något sätt ska komma och frälsa sig. Eller som du tidigare nämnde, någon form av naturkraft. Det var väl lite det som man tänkte väl ju USA med Barack Obama-valet. Att man sprang omkring att det kommer ner frälsa och allting. Men det har ju visat sig att det är samma som man köper som tidigare. Man har ju inte betat politik överhuvudtaget utan tvärtom det här kriget mot terrorismen har istället utökats till fler länder som man sa att man inte mer eller mindre skulle lägga ner. Och den här efterlängtade sjukförsäkringen som är mer eller mindre ett understöd till privatkapitalet verkar ju inte komma heller. Så att, att tro att på något sätt att den borgerliga ideologin på något sätt skulle lösa de problemen som arbetarklassen har det. Är ja det som du säger det är att vänta på någon form av naturkraft eller någon yeah. Jesusfigur de, de är ju duktiga nu i synnerhet när det är valår då kommer vi till att servera dem ble, en massa valfläsk, alltså. hur bra det ska bli när de bara har fått eh, förnyat förtroende att sitta kvar vid köttkryterna det värsta är alltså att det mesta av fläsket hamnar på deras eget bord det blir kan vara en och annan smula som ramlar ner till oss men det blev inte mycket, det kan ni vara övertygade om. Inte utan att ni själv deltar i den politiska kampen och säger så att det blir en annan fördelning av vårt samhällets resurser. Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion är Viktor och Jan Vi pratar om arbetslösheten och valfläsk och lite annat innan Nu ska vi fortsätta att prata om rot och rut och rit och, och fidoavdrag Det har ju kommit på eh, tapeten nu senaste tiden Det har varit debatter och sånt och man ska tillåta det så kallat Det är ju mest rutavdraget som har varit eh, på tapeten men, men det tänker man rotavdraget är ju egentligen relativt gammalt och vi pratar väl lite om det förra veckan i förra veckans sändning men rotavdraget är ju inte, två år gammalt förra, förra året var det ungefär 40 000 som eller för förra året var det ungefär 40 000 som utnyttjade i fjol var det ungefär 100 000 som utnyttjade vid något tillfälle, det innebär inte att de har utnyttjat det hela året och det är klart alltså, det är ju naturligtvis de som har pengar om man har en lön till exempel som är ett affärsbiträdigt med högst eh, 20 000, knappt veckan så man kvittat egentligen vilken, vilken subventionsnivå det har. För det kommer ändå inte att, så att man har råd till att eh, ha, använda råtavdrag. Det, det är ju så alltså, att det är ett bidrag som för över skattemedel från den offentliga sektorn till de som hade det relativt välbeställt. Väl Och det ser inte så, så när man tittar på vilka som har det. Visserligen så sa de ju att... Eh det var eh, vissa inkomst, eh, som hade inkomster på två, 250 000. Det är klart alltså, den personen som har gjort avdrag har ett avdrag kan, har kanske 2 250 000 i inkomst. Men vad har då den eh, makan eller den andra människan? För det, det var ju inte precis ensamstående som hade... Eh, gjort avdraget utan då har naturligtvis om det är kvinnan som har gjort avdraget 2 250 000 så har kanske mannen en halv miljon i årsinkomst eller någonting sånt det, det är ju så det, det ligger till för det vet vi ju att vi har ju inte vi har ju inte haft så gott om pengar så alltså, att vi kunde ha en stöd där hemma jag tycker de rika kan också stödja efter sig själv de behöver den motionen som stödningen ger alltså därför att eh, en eh, campanj, samtidigt kan man säga att det är en proletariseringskampanj <skratt> proletarisering, det kan vi kalla den det var bra men, men de, alltså, det är klart alltså, de, de kan inte alltid tänka sig och få leva som grädde på muset men det värsta är ju liksom att det här är ju ett led att urolka den offentliga till exempel hemtjänsten vi vet ju att där till exempel det är ovanligt att kommunerna tillåter mer än en timme städning i veckan hemma hos pensionärer eller människor som är sjuka som av en eller annan anledning har haft hemtjänst. Och då då gör de vårdbiträden kallas det för stödningen och sånt. Men de har ofta högst en timme på sig och kanske någon gång i vissa kommuner har man Två timmar. Jag vet mer hon är 93 år. Hon har sån hemtjänst. Och hon får alltså en, en timme i veckan ska de, ska de stöda. Och det betalar hon. Jag vet inte vad hon betalar avgift. 16-17 år i månaden eller någonting. Sånt var det. får hon lite annan hjälp. Och så, men... Äh, med dosning eller vad det är och, och det, det innebär ju naturligtvis att de de resurserna kommer att urholkas för det är inte så alltså, att de rika tänker avstå sina profeter för att eh, kunna subventionera eh, det här eh, rutavdraget och sen rotavdraget snackar vi rätt mycket om. Vi tycker inte det egentligen är i princip lika orättvist. Alltså man ska ju naturligtvis betala vad det kostar. Och det är så alltså att arbetskraftskostnaderna i Sverige är förhållandevis låga i förhållande till många andra länder. Och, och det innebär ju alltså att man egentligen inte behöver ha sådana... Nu har man hittat på RIT- och FIDO-avdrag också RIT-avdraget Jag visste först inte vad det betydde men Victor letade upp det Alltså det betyder IT-avdrag Om du behöver hjälp med din dator där hemma så ska du kunna göra avdrag i skatten på, på dig det. Det, det är ju också ett märkligt förfarande Vad tycker du om det? Butikerna som då får man väl inte, om man lämnar in den där man har köpt den- får man väl inget äh, rita avdrag där, antagligen. Och Fido avdraget det verkar ju var så löjligt- det var, men det var ju hon, äh, Nadi som föreslår- alltså, att man skulle kunna få avdrag om det kom hem någon person- och gick ut med ens hund. Jag menar, den människa som har en hund och inte själv kan gå ut med den. För dels finns det ju hundpensioner att man kan lämna hunden på. Eller så finns det ju sjukhuset och gör dem hunden en spruta för. Och kan man inte själv gå ut med hunden och sånt så måste det ju vara konstigt om man ska ha en, uh, ha en hund överhuvudtaget. Det är klart att alltså, det kan vara ett sällskap för en gammal pensionär eller en gammal människa. Det, det, det, det säger jag inte, men, men alltså, att man skulle på något vis behöva eh, införa speciella avdrag för, för att människor som... Eh, då har inkomst och ska gå ut med hunden. Det, det har jag försökt att förstå. Det visar bara att det finns massor av pengar tydligen att spendera på sådana saker som man vet gynnar de rika eller företagen. Alltså man påstår ju också att det har gett en hel del jobb, men det är ju det är väldigt tveksamt på hur många heltidstjänster egentligen har gett. Alltså totalt sett, ju för att, precis som du var lite inne på, att ofta och de själva säger så också, alltså det kanske har varit en städning en timme i veckan, eller något sådant. Så de där 11 000 jobben som de pratar i, är säkert i realiteten, med en kanske 2 000 heltidstjänster och något sådant. Och det här är säkert för de pengarna fått mer. Om man har haft dem i den offentliga sektorn- på något sätt inom vardagen- eller vad det nu är för någonting. Men det är ju ett sätt att urholka- alltså vår offentliga sektor på något sätt så alltså man skapar ett system så att man går bakvägen på något sätt. Sen när, när tillräckligt många använder det här utavdraget så säger man ja, vi behöver ju inte den här äh, äldreboet som äh, eller det här äldreboendet nu längre eller vad det nu än är för någonting. Så, så att äh, det är ju ett äh, det är ett system som alltså det är ett sätt att urholka det men på ett väldigt förnörligt sätt. Alltså, så yeah. att man, om man kritiserar det så slänger de till med det här med att ni vill göra 11 400 personer arbetslösa eller vad det nu är för De har också gjort alltså det, det, det. Det är såna siffror som Politiker kan svänga sig med därför att det finns inget belägg för att man har varken 11 000 eller 5 000 eller någonting. Det finns de utredningar som tyder på att det har skapats för 14-15 hundra jobb. En del påstår att svarta jobb har nu blivit vita. Och även det är lite, lika lite belagt att, att, att det förekommer mindre svartjobb nu, för jag menar svartjobb förekommer det vet vi men, men varför alltså ett avdrag då uh, eliminera ett, ett svartjobb det är inte alls säkert jag, jag tror inte uh, eller tror, det kvittar vad man tror i det här fallet. Men man kan alltså inte bevisa någonting om att det har skapat sig eller så många många jobb. Att, att den stödsektorn så kallad har växt, den privata stödsektorn har växt, det, det är alltså sant. Men den har inte växt på grund av råtavdraget, utan den har växt på grund av mest, på grund av all den privatisering som sker. Det är ju inga kommuner och inga landsting och sånt. De har ju sparkat nästan allt sitt stödfolk. Så nu är det ju privata bolag som, som driver dem. Vi hörde inne på sjukhuset, där skulle de privata som stödar inne på blocket. De skulle stöda en toalett, de hade tre minuter på sig. Det är att alltså hur, de, hur snabbt de ska, då får de, de lön för tre minuter. I en saul skulle de ha visst antal minuter. Och, och så har man pressat alltså, de arbetande, de som stödar, eh, hårt. Men, men det blir mer och mer för alla kommuner tycker då det är naturligtvis billigt och bra sätt. Och det innebär alltså att man läger ut mer och mer. Till, till de privata stödbolagen det är därför de växer och det är inte så alltså att, att det är små stödbolag som har två eller tio anställda eller något sånt utan det är stora multinationella kon koncerner alltså stora kapitalägare som har startat stödbolag som har hand om det mesta av den ställning även om de har sen till ute i, i ett på orterna. Nej, vi behöver mycket mer jävla så som i Grekland. Vi ska berätta lite om vad som händer i Grekland. De flesta har kanske sett det, men vi tar det efter musiken. <skratt> Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Borlöf för Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Vi råkade spela förra veckans skiva en gång. Tiva, men det gör ju ingenting. Nu fick ni alla blåa skor två gånger. Två veckor på rad, det går ju bra också. Vi sa vi skulle berätta om lite vad som händer i... Um i Grekland. Därför att vi har rätt så mycket kontakter med Greklands kommunistiska parti och PEME och, och de också. Och, och där är faktiskt mer jävla anamma än i Sverige. Men här har de sjukkap för att nu tvingats gå tillbaka till jobben alltså trots att de, många av dem är fortfarande sjuka eller de jobben, de, de flesta får gå tillbaka till arbetslöshet och sånt och man har genomfört rätt så mycket nedskärningar i avkassa och, och andra socialförsäkringssystem här det försöker man då eh, tvinga på grekerna med motivet alltså, att det råder ekonomisk kris men de, de accepterar alltså inte de grekiska arbetarklassen rakt upp och ner. Visst, de vet om att det de råder ekonomisk kris och att de har problem. Alltså landet, därför att de har betalt ut för mycket soveruner till banker och till, till andra storkapitalister. Ungefär samma politik som man driver i Sverige, för det har man ju naturligtvis gjort här här sig, även om den inte har slått så hårt i budgeten och vi är som tur är utanför den så kallade monetära unionen. Vi har inte infört jorden, men det har de gjort i Grekland och då har man ju naturligtvis inga möjligheter till att justera vi vet ju att den svenska kursen sjönk nu steg den när, när jorden dök och danska kronan dök och sånt. Men där samlar man sig till stora demonstrationer. Idag, håller, idag skulle det europeiska eller det grekiska parlamentet fatta beslut om ytterligare nedskärningarna. Men då har man alltså idag har man haft jättestora demonstrationer där ute. Och de flesta fackförbunden har gått med och strejkat och, och demonstrerat mot nedskärningar. För de anser ju naturligtvis, de grekiska arbetarna att de som har orsakat krisen ska betala för den. Och det är inte alltså de grekiska arbetarna utan det är Storkapitalet och deras regeringar som har eh, orsakat kris, eh, krisen. Det är till och med så att eh, poliserna börjar snakka om och, och, och, och strejka. Nu är det inte så att... Så att ähm alla poliser, för man har en särskild eh, polis i Grekland också som har åtgärd uppgifter så alltså, att skydda eh, samhället på det man ju. För de, de räknar sig ju bara den styrande riten, det är ju bara de som är sam, eh, samhället. Så det innebär alltså att den polisen har åtgärd uppdrag att slå ner strejker och, och, och demonstrationer och sånt som riktar sig med de styrande. Och, och i dag använder man då tåggas för att bekämpa demonstranterna. Alltså man bekämpar sitt eget folk med, med tåggas för att de protesterar mot en orättfärdig politik. Det var så, så att man skickar fram angripare och angrepp de fackliga ledarna. Alltså de som pratar för, för facket så provocerade dem och bara för att kunna slå till och försöka få bort demonstrationen. Så det är ju naturligtvis de strejkande grekiska arbetarna i världshall solidaritet. Det ska vi tänka på och kanske lära av deras exempel också när de kommer och vill göra nedskärning här också. Där pågår en hel del demonstrationer, bland annat med den så kallad lavaldomen som man tänker föra alltså man tänker egentligen inskränka den svenska strejkrätten här ska man få övertala hit till folk som jobbar för minimilöner eller nästan inga löner alls 25-30 kronor i timmen det, och då ska inte facken få lov att stridsutgärder. Man vill inte ändra på det dö utstationeringsdirektivet. Och det är det som naturligtvis kommer till att skapa problem här. Och kommer till att pressa alla underna neråt oss Och det är ju tack vare det som kallade Lissabonfördraget och EU-anslutningen. De kan tvinga på oss sådana regler. Det är vad jag skulle prata om nu. Nej, det finns ju andra områden också att tänka på kampen det är ju som vi sa det ju 8 mars nu på måndag vi kommunister vi kommer fira den 8 mars den 6 mars på Gustav Adolfs torg i Malmö klockan 12.00. Men det är ju ändå 8 mars internationella kvinnodagen 100 år. Och det är ju hundra år sedan man hade det här mötet i Köpenhamn. Där var man, hade paroller för att man skulle, både när det gäller rösträtten, men också rätten till arbete. Det var faktiskt så att den här kvinnokonferensen i socialismens barndom så hade man fortfarande lite efterblivenhet med sig då männen då. Och då tyckte de att man skulle egentligen, kvinnorna skulle fortfarande vara i hemmet. Och då sa Clara Zetkin helt klart att, väldigt tydligt så att varför ska man då kämpa för att halva delen av världens befolkning, så kan vi också få mig med på det där och det har du självklart rätt i och det har ju gått hundra år sedan den kampen och det är självklart att det har ju blivit stora förbättringar på det här området, man kan ju inte säga att det har blivit försämringar sedan den tiden men det finns ju fortfarande mycket kvar att göra i, i, på det här området det är ju fortfarande så att om vi tar Sverige som exempel att eh, kvinnorna har fortfarande lägre löner än vad män har de har lägre pensioner om vad män har. De har, alltså, mer eller mindre på alla områden. De får sämre sjukvården vad män får när de är i vården. Och så vidare, och så vidare. Så det finns ju alla anledningar till att fortfarande lyfta fram den här dagen. Ja, visst. Det är riktigt alltså. Men man ska inte glömma bort att kvinnokamp äger sig. Klasskamp, alltså... För där, där finns ju de som vill påstå så alltså att det är bara en kamp mellan kvinnor och män. Är en könskamp. Det, det är ju naturligtvis fel. Det, det är ju så faktiskt alltså att arbetarklassens kvinnor har mindre gemensamt med, med börjaklassens kvinnor än vad den har med sina egna klasssystrar eller klassbröder. Men männen är arbetarklassen. För jag menar utan alltså befrielse av hela mänskligheten så kommer faktiskt inte kvinnan heller till att bli fri om hon är underordnad alltså det kapitalistiska systemet så, så, så kvitar det ju egentligen hur mycket jämlikhet hon, hon har, hon kommer ju aldrig till att kunna få det Alltså, eh, hon kan få jämställdhet, men jämlikhet kan man ju inte få utan, alltså i ett klassamhälle. Det är en omöjlighet. Och det får ju aldrig männen heller, ens en gång. Ja, det var ju någonting som... Eh... Alexandra Kollont var väldigt uh, det väldigt enkelt och väldigt tydligt. Där när man uh, satte feminismen i du i koncentras då med den politära och socialismen, då, så sa hon uh, alltså väldigt tydligt att uh, jag är inte feminist. Så ställer man då frågan till mig, varför är du då <laughs> feminist? Så hon då att alltså feminismens syfte det är till att kvinnorna ska erhålla ex samma rättigheter och privilegier som männen har. Mm. Och när man hör det för, för sig själv så kan man ju tycka, ja det är klart, varför ska inte kvinnor ha samma privilegier som män och rätt till det? Och då sa hon liksom, då sa hon tydligt att det här är en dålig företeelse, alltså en tanke. Medan den socialistiska tanken är att man ska upphäva alla slags privilegier som finns i, i samhället. Mm. Och där, där är ju skillnaden egentligen på revolutionären och småborgarna i sig själv. Ja, och feminismen, alltså fem, feminismen är alltså en småborger, rörelse och, och, och de slogs för rösträtt och så i början men arbetarkvinnorna förde ju in mer, alltså klara när hon då för hundra år sedan på konferensen i Köpenhamn de tog in alltså kortare arbetstid, åtta timmars arbetsdag var ett av, av kraven också. för hon såg ju tydligt att, att det var gällde, alltså att tillsammans med männen kämpa för den fullständiga fria För den fullständiga fria kan, eller jämlikheten kan inte de uppnå i ett klassamhälle. Men det är ju precis som är egentligen skillnaden mellan reformismen och, och eh, kommunismen egentligen. De har sagt att reformismen den försöker göra några former av reformer inom samhället men den går aldrig till ruta med problemet i samhället så därför kommer alltid de här problemen vara kvarstående. De kanske kan vid det tillfälle vara lite be, alltså, påverka arbetarklassen lite mindre lite mer, eller lite mer men problem Alltså de mekanismerna som finns i det kapitalistiska systemet kommer ändå kvar att vara. Så därför måste man ta bort det där systemet så enkelt är det. Och likadant är det just när det gäller kvinnorörelsen. Ja visst, det, det är helt rätt. Och, och det, det är, Men det finns som sagt varje anledning ändå att... Eh, uppmuntra och uppmana kvinnorna till att ta kamp alltså jag menar, det finns ju ingen vettig anledning varför en kvinna ska ha mindre betalt än en man när de utför samma arbete i princip och, och så är det ju alltså, på många de yrkena som är dominerade av kvinnor har ju länge varit eftersatta både lönemässigt och på, på alla sätt och vis och, och det är ju naturligtvis viktigt att eh, kämpa för det men det är ju inte så alltså, att en, en borgarkvinna som har riktigt företag hon har ju inte gjort mindre profiter än en manlig kollega där, där råder ju den jämlikheten mellan kapitalisterna så det gäller alltså ändå att ha, ha det perspektivet alltså även om man ska och jag, det finns ju saker som behöver rättas till äh, även i relationer mellan man och kvinna inom arbetarklassen. Men jag menar man måste hela tiden ha det perspektivet av äh, att, äh, är klar, att det handlar om klasser. Ja, för annars hamnar man ju helt fel när man är ute och kör de här protesterna, man har ju babblat alltså något infernaliskt de senaste åren att vi behöver ha mer jämställdhet och vi behöver ha mer, alltså det är rätt att man ska ha jäm, mer jämställdhet, men sen så kopplar man det helt plötsligt till andra saker vi behöver ha mer kvinnligt företagande vi måste ha mer kvinnor i bolagsstyrelser och så vidare och det här är paroller som inte alltså att de kommer från de barliga partierna det, det är ju självklart för det ju. Men när de kommer från det socialistiska lägret, alltså man ska säga så, då visar det ändå på alltså, vilken brist man har alltså, på klassmedvetenhet när man får fram sådana på ålder. Jag vet att Göran var väldigt, och Vänsterpartiet var väldigt på för dem här för några år sedan. Och jag menar det är ju en sån parol som en person som Alexander Kolhantar hade ju blivit, jag vet inte om hon har blivit rasande om hon hört något sånt komma från ett parti som påstår att man är socialistisk. Det gör sig att man ska ha fler kvinnor i en bolagsstyrelse. Självklart hade hon ju aldrig lyft fram en sån här parol. och det gör ju inte vi kommunister heller. För det är ju faktiskt så att både när det gäller sexismen men också rasismen, det är ju någonting som emanerar, visst och länge finns det strukturer i samhället, men det emanerar ju ändå från alltså, uppifrån det kommer ju inte från arbetarklassen i sig själv det är ju deras ideologi som är till för att splittra liksom arbetarklassen det är inte arbetarklassens ideologi som påsar de här sakerna i. och det är ju faktiskt, alltså jag menar, det är ju inte så att uh, bojarklassen uh, springer omkring och får uh, paroller som arbetarklassen borde föra liksom, sex timmars arbete <laughs> eller något sådant. Varför, ska, varför arbetarklassen då ska springa omkring och föra paroller för, för bojarklassen? Det är ju helt klart felaktigt sådana följ. Ja. Nej, det är fullständigt onödigt. Jag, jag såg igår bara eh, ett debatt tror jag, på SVT. Uh, jag hörde, där var Gudrun Föjman med- mig, och hon tyckte liksom- för där man diskuterar just det- hon tyckte liksom att det var ingenting att diskutera. Nej, det kan jag förstå. Det tycker jag inte Allgården heller och Borgaklassen. De vill ju gärna berätta om många jobb det skapar och sånt. Men hon vill inte heller berätta det. Nej, därför att det är ju en tydlig sovnation som, som inte bidrar alltså, till, till någonting egentligen. Det är klart att den skulle kunna bidra till jämlikhet om alla hade möjlighet att det. ingen skulle göra hemstädning till exempel eller, eller så skulle det vara eh, men hon, hon menar på då alltså att det var bara bra om, om kvinnor eh, fixa det så, så de inte blir låsta hemma vid med städning och sånt så, så var det okej okay med, med subventioner. Alltså men jag menar det, det, det politiska är ju alltså, subventioner. Att man ska ta pengar från offentlig sektor för att finansiera privat verksamhet. Det är ju det som är det politiskt tokiga. Att om jag betalar in skattepengar som jag betalar in naturligtvis med glädje för. Jag vet att jag ska få en sjukvård och jag ska få andra sociala förmåner och, och sånt. Men om jag vet att en del av de pengarna kommer till att användas för att subventionera eh, vad heter det, Reinfeldts hembeträdde, är jag är inte alls intresserad. Han får betala om han vill ha ett hembiträde. Så ska han naturligtvis ha själv betala det hembiträdet. Det ska inte pensionärer och folka och arbetslösa betala till han så då, därför kan man ju ändå säga det här att det är viktigt att delta i den här kampen för kvinnors kvinnokampen i, i, i samhället men det är också viktigt att kämpa för rätt saker också så att man inte springer omkring och börjar arbeta för någonting, några märkliga paroler som finns ute, ute i etern som man ska säga sen är det också viktigt innan vi går till, jag vill bara nämna det att jag läste en rapport också att för några dagar sedan och där står det väldigt tydligt att det är faktiskt färre kvinnor som engagerar sig fackligt. Och det är klart, det syns väldigt tydligt. Jag menar, kommunal är ju ändå ett sånt där eh, låglön, eh, man ska samla ihop, om man, det är så många kvinnor tillhör ju. Och det, det är ju inte så konstigt ju att det, att det är så på det viset. Jag kan garantera dig hur mycket som helst. kvinnor kvinnor varit aktiv, alltså fackligt aktiva så det syns väldigt tydligt också i, i de lönerna som, som tillhör det här kommunal. Ja, och därför behövs det aktivitet från alla och män och kvinnor måste ta ett gemensamt ansvar för den aktiviteten och hjälpas ut så att alla fler kan bli aktiva helt enkelt. Jag är där och vi går in i Vi lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burla Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi, ska, vi har pratat lite om feminism och avtal och allt möjligt. Vi ska pr prata om ett val som nu hölls... Hö, hö, höll hur i morgon eh, morgon och på söndag det är alltså ett fall som inte bror Sverige så till vida men ju det bra Sverige därför att det är ju faktiskt eh, nästan 100 000 eller ungefär 100 000 Iraker som bor i i Sverige och många av dem får då lever eh, gå och rösta i morgon och och på söndag och nu vet jag inte hur eh, valet kommer till att gå där kommunisterna ställer upp även i, i Irak jag vet inte vilken meningen var att vi skulle ha en irakisk kommunist med oss per telefoner som skulle informera lite om va, och, hur det såg ut där med men vi, vi vet ju att eh, det, det händer ganska mycket, där är bombdåd och allt möjligt Nej, där är ju de som inte tycker om valet och där är ju de som vill genomföra valet och för USAs del är det ju självklart att de vill genomföra valet och så, så att de kan på något vis ta ut sig höran, och eller på något vis ha infört demokrati där hur mycket demokrati de har infört det är en fråga kanske det kan man ju fråga sig. Jag vet inte, det är ganska länge de har nu varit och ockuperat Irak. Men fortfarande är Irak alldeles, till de, de stora delar fortfarande förut. Man har inte fått tillbaka el, vatten och många saker. Och det, det är ju det naturligtvis skapar ett stort problem. Det skapar en stor massarbetslöshet och dels ger det naturligtvis också utrymme för eh, religiös fanatism och, och olika eh, sådana saker också så man kan säga eh, att alltså den där vägran att bistå med att återuppbygga det man har fördarvat från imperialismens sida det är ju naturligtvis väldigt negativt för det i irakiska folket nu är det massor av partier som ställer upp men de har ju begränsat alltså de har väl infört jag vet inte riktigt vilket valsystem man ska jämföra det med men det är, det är man väljer i 18 olika regioner och då måste de som är här i Sverige också välja i sin rätt region där de är folk eller där de är bokförda på något vis eller registrerade och hur det kommer att gå i valet förhoppas vi att vi kan bjuda in någon och berätta om om det är någon, eh, det kan vara ett intressant fenomen ändå att ta upp, alltså, för vi vet ju Irak är ett land som nu har blivit förrött av imperialismen och håller på och Försöka, eh, ta sig en självständig väg ska det lyckas ska de få en självständig väg eller imperialismen tänker stanna kvar och kontrollera dem ännu längre ja, vi hoppas ju att vi kan få tag på den här personen Men till nästa gång han var ju väldigt upptagen i och med att det är ju slutskedet eh, av valkampanjen så vi får se om vi kan få lite information till nästa program ja. en annars, ett annat val eller en folkomröstning där är. det är faktiskt i, man kan väl inte kalla det grannland, Island ni känner till Island som blev så hårt utsatt för den ekonomiska krisen där var några skickliga spekulanter som lyckades spekulera bort en 3-4 banker och hela hela statskassan på Island nu är Island inte så där jättestort ungefär som folkbänk som är strax under vad man har i Malmö tror jag ungefär. så det är inte jättemycket men i alla fall lyckades de finansmännen och kapitalisterna dra på Island stora skulder skulder som motsvarar ungefär 150 000 kronor per individ och de, det som har orsakat de flesta skulderna är de bankantier som som eh, EU tvingar fram och att de skulle införa. Och då har det visat sig att de som spekulerar i isländska banker, det var mest engelsmän och så folk från Nederländerna. Så de är ju jäkligt enaklämda om att pressa isländingarna på på de pengarna så att de ska uppfylla sina bankkarantier. Och de har föreslått en massa olika saker. Eh, och det är ju också, kan man säga, en form av imperialismisk utsugning de försöker använda. Nu, nu var det meningen först, alltså att... Eh, Islänningarna skulle bli med, medlemmar i EU men de har, det kommer de förmodligen inte till att bli för de kommer till att rösta mot varje sånt medlemskap för vad de engelsmännen och holländarna vill ut Det är de fiskevatten som alltså, island är nu Och man har ett visst antal mil som är ens vatten så kallad Så det innebär att det är, det är inga, inga dåliga fiskevatten de har då. Så vad de vill ut det är ju de isländska fiskevatten och vad de då 250 000 människorna där bor eller ungefär ska göra på som vad de ska göra sen det blir en helt annan sak för de kommer naturligtvis vinsterna och även jobben förmodligen till resten i England och, och Nederländerna och, och, det är, och det är islänningarna Eh, naturligtvis slår vakt för de har ju i princip bara fiskindustrin att leva på, och där har de levt gott på ganska länge endast tidigare kom sådana här kapitalister som kunde spekulera bort deras pengar. Mm. Så kom ihåg i alla fall, Gustav Vård står imorgon klockan 12.00 i Malmö, så firar ni 8 mars, den 7 mars med kommunisterna. Men det är så här vi tackar och jag, om de fortsatt epigeliga. Vi lockr manar, vår röda fana, på röda fana. framåt kamrater, vi lockr manar, vår röda fana, som segen ger, röda fånan ska mot seger gå, röda fanan den ska segen nå, röda fanan ska mot seger gå, lever socialismen, lever friheten.